«Я тут, мамо, не волнуйтеся», – озивається Іван. «Я тут, а книжки поправляю, зараз злізу. Чого там розходились?» Він поспішно погладив ще раз свою таумі, сховав у книжку і до отвору горища на присядки, щоб ще раз головою не торкнутися. «Ой, лишенько, з таким сином жити», – приказувала мама, – «з таким дурним алкоголіком». А Іванові раптом зробили тепло, тепло у грудях. Хтось ніби там парного молока розлив. Бо як є у нього така мама, що не спить, як та миша, кожен його крок чує, кожен порух, як є в нього така дівка, що блимає очицями білими у темряві, і все, що на Івановім серці розуміє, а мусить розуміти, бо ж як усміхалася, то сумно, то підбадьорливо, то мусить Іван жити собі і голову не задурманювати. От злізеш, то всиплю тобі гарячих, казала мама внизу. Знову каз шафи гроші потє, га, я тебе питаю, та скільки то те триватиме?» «Я татові гроші брав, – сказав Іван, – татові, і за його пам'ять пив. А як татові, то хіба мона? Ще ж треба буде ставити йому хоч якийсь пам'ятник і тобі, у каянцю, на зиму пальтонове справити, раз ці гроші нам до хати звалилися». Ку-ку, сказав Іван, визираючи з отвору. Ку-ку, мамо. Я тобі зараз кукну, насварилась мама. Так очки кукну, що три дні на лавку не сядеш. То я зовсім тоді не злізу, пообіцяв Іван. Тута, на горі, житиму. І як кіт мишей ловитиму. Раз, вите, тако на мене сваритись. Іван звісив голову і дивився на маму. Неї на голова біліла посеред темних ще сіней. Як вінок цибулі. Щось таке довкола ненченої голови віднілось. Може, той, як у церкві на Богородиці, той знак, подумав Іван. Ти ж мама простає жінка, і не Божого сина, а такого дурника, як я, має. І він почув спів. Так співали у церкві. Цілий хор. Мо людей, амо янголів. Десь там, на горищі, а мої за хатою. Воспіваю тебе, Боже, і собі заспівав Іван. Да воздаш мій покаєніє. Іване зойкнула мама. «То я так, – згадав, – сказав Іван. – Може, ви битись не будете? – Буду, – сказала мама Панаска. – Як же тебе не бити? – Той у мене рука тяжка, – сказав Іван. – На матію піднімеш? А ще піснопєні я тут із раночку устроюв. – А мені позволітельно, бо я дурний. – Не так дурний, як хитрий. Дурний, мамоню». Іван не був знайомий з тонкощами психіатрії і психології, тому й не знав, що той, хто себе дурником вважає, таким не є насправді. Він багато чого не знав. Просто дивився на маму, доки та не витерпіла і не пообіцяла, що бити не буде. І останній раз прощає Іванові його хатнє злодійство. Іван зліз по драбині на землю і поцілував маму. Відчинив двері і побачив, як небо на сході зі сірого на очах стає білуватим. Потім воно пожовтіє, бо ж там десь... Має викутитись великий окрай сонця, та щоб його побачити, треба було вийти за садок. Іван туди пішов. Ну куди ти, боси, ноги замажеш?» Мала б мама сказати, що простудиться, та Іванові не звикати босим ходити. Холодить в земля, землях, лоскочуть, тільки пальцем, як на камінці, наштовхуються, боляче. «Іде Іван?» Він вийшов за сад, рукою обкрайню стару вже сливку обперся і став ждати сонця. Ото то краєць білої булки, чи то ромашка велика, на небо викотиться. Жде Іван того дива. А в день на їхньому подвір'ї побачив Іван гостю незвичну. Зінаїду Антонівну, вчительку. Став, остовпів, така гостя заходить. Жар на щоки приснув, бо вчорашню стрічу пригадав. «Скаржитись мамі прийшла? Чого б то їй? Яке їй діло до Івана? Він сам по собі і волен пити, коли захоче і як хоч. А та я зіна, зіна корзина, вчителька хіхі, -хі, підходить і пильно дивиться на Івана. «Доброго дня вам, Іване Миколайовичу. Іван Миколайович терпне щось у іванових грудях, язик неслухняний. «Доброго дня!» Коли привіталася, вона й сказала – «Щось ви, Івана Миколайовичу, про уроки наші забули?» «А треба?» – засоромлено сказав Іван, радий, що так обернулось. «А як же?» – сказала вчителька. «Вважайте, що канікули закінчилися». Я й прийшла нагадати. Господи, вона ж учора бачила мене, як я до Омеляна в бар ішов. Жар приснув до Іванових скронь. Добре, що хоч не п'яного. А може й п'яного бачила. Ну, як заглядала... Розділ восьмий. Таумі. Таумі тоді не спала цілу ніч. Точніше засинала і знову прокидалася. Думка про ніж, про ніч, що росте із зерен смирення і покори, не покидала її. Дурна фраза, сказана чорною нахабою Маріонелою. Образ, що наче простромлює серце. Вона така вразлива. Вразлива. Зрозумівши, що не швидко засне, десь після третього прокидання Таумі стала надзвонювати з мобільного по своїх знайомих, приятелях і приятельках, подругах, друзях, коханцях і коханках, колишніх і теперішніх. Її спавільні пальчики торкалися кнопок і прокидалися люди різної статі і статків у Америці. Здивовано питали, що трапилось, чому вони потрібні, дорогоцінні пані Таумі. А по другий бік океану в Європі питали – Чому вона не спить і що сталося? У мене безсоння вередливо повідомляла Таум. І ніхто не посмів обуритись, що своїм безсонням вона так щедро ділиться з усіма, що Росією його зернята, пелюстки, безсоненята, на просторах двох ба навіть трьох континентів. Тільки відомий актор Річард Бартенс сказав, що вона зважає йому зваблювати одну багату леді. Та ця скотина, колишній боксер Мейсон, йому зателефонувала одному з останніх, спитав знущальним тоном. «І що, поряд нема нікого, аби тебе гарненько відтарабанив? До чого ж ти дожилась, кізочко?» «Пішов ти, козел!» Тао мі послала круте слідце на Пуерто-Ріко, де зараз ошивався Мейсон, який колись приносив їй стільки насолоди, І єдиний на цій планеті міг добряче віддубасити – а вона йому це простити. Ще зо два дзвінки порожнече в душі. Таумі стала нестерпною. Таумі глянула на мобільника. Виходить, вона пробалакала майже три години. Про все і про що. Все ж дізналась про показ осінніх суконь, про який досі не знала. Кутюр'є – Леонардіс виправдовувався, у нього скрута, тимчасова, звісно, і він цього разу не зміг би заплатити такого гонорару, як перший тому й не повідомив. Ще один кандидат у банкрути з легкою зневажливістю подумала Таумі. І все ж їй кольнуло те, що як би там не було, а її обходять. Заради неї не пнуться зі шкірі і не залазять у борги. Невже вона стає однією з багатьох? Два діаманти від того Леонардіса десь зберігаються в одному з її маєтків, один із ледь помітною вигравірованою квіткою на ньому. Спогад про давній короткочасний роман Леонардіс був бісексуалом, ще можна здобути із надер її перлинної пам'яті.